Щодо нинішнього я усе вже вирішила. Я прийму пропозицію Олега. Через два дні після того, як подолаю своє затинання, скажу йому так. І буду боротися проти цього анабіозу скільки і наскільки зможу. Якщо блазні вдають із себе розумників, а розумники блазнів, кому нести істину? До кімнати зазирнув морось. Я закрила очі, вдала, що сплю. Хоча б з годинку мала відлежатись, як звір у лігві. Відхекатись, зализати подряпини, упорядкувати думки. Лежала на м'якому широкому ліжку якоїсь іноземної фірми, на водяному матраці, укритому шовковим простирадлом. Після ванни з піною-кремом, на основі олії авокадо і миття голови австрійським шампунем, що збільшує об'єм удвічі. І все це здавалося більш далеким і не менш дивним, ніж це дивне літо. Згребти б всі ці причин дали у великий пакет і винести туди, де запах зубної пасти поморин і бадузана у пластиковій фігурці у вигляді качечки, були символами безумовної дитячої радості. Кинути це все посередині захламидженої кухні і сказати «Ось, розбирайте, це те, заради чого тривають ваші бездумні і безнадійні дні. Тому що далі цього дорогоцінного п'ятака не сягають мрії і бажання». Половини амнезованого населення. Ліжко прогнулось. Мирось сів поруч. Довелося розплющити одне око. Уявилось, що воно у мене зараз схоже на око схарапудженого коня, якщо його побачити зблизька, велике і божевільне. Зараз прийде Тамара, утомленим голосом повідомив Мирось. Принесе щось заспокійливе. «Звісно, до кого ж іще він міг звернутися, як не до нашої швидкої допомоги?» «Я хотіла подякувати за турботу, заспокоїти його, що зі мною все гаразд, але замість цього мої вуста несподівано вимовили. Мирославе, я тобі зрадила». Заповнюючи досить довгу паузу, що виникла між цим повідомленням і першою реакцією, скажу, що у мене давно назрівало гостре і досить хуліганське бажання вимовити цю фразу просто так, заради цікавості. Якось Томочка, яка не полишала своєї соціологічної практики, розповідала, що залюбки провела б такий експеримент. Люди з різних куточків світу вимовляють зізнання у зраді, Причому його краще за усе вимовляти безпідставно, а потім фіксують відповіді. На основі цього експерименту можна написати купу соціологічних досліджень. Це найкраща фраза, щоб перевірити, хто насправді живе поруч із тобою і що він чи вона про тебе думає. Томечка вважала, що загроза розлучення може проявити людину в усій її красі або потворності. Багатодосвідчена і вельми серйозна томочка наводила купу різних життєвих прикладів, найяскравішими з яких була історія зразкової подружньої пари, у якій усе будувалося на дружніх, партнерських стосунках, цивілізовано і гуманно, до того часу, коли дружина несподівано попросила розлучення, а отримала ніж у живіт, причому миттєво. Без жодного слова. Просто розмова відбувалася на кухні аніж лежав на столі. В іншій історії чоловік виставив свою кохану взимку на сходи, поздиравши з неї одяг. У кращому випадку зраджена половина переходила на ненормативну лексику. Одне слово, більше половини таких досліджень з приватного життя наших пересічних громадян не викликала надії на цивілізованість. Але раніше провести такий самостійний дослід у мене не було ніяких підстав, а брехати я не люблю».